صلی اللہ و سلام علی مل النبی پاک معاذ اب تعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مستخرج و طالبان اوکی تابوناتوی چه حدیث ذکر کی او د مصنف واسط بکرانشی بر شیخ تے اور سید مصنف پدې کې مقصد سي تاييدي تا حديث مضبوط شو او دلته نه مستخرج نه مراده ام اغه ماننه ده سي انت مراله خبره دلته نه مراده مستخرج نه زائد ساي شيا زائدي فزيکل خبره باندې مستدرک شنه کلمو صدرک شو کله مستدرک سه اشیعی پی زائد زکر کتاب د حاکم بانی عملی سزائد کر کرا. او کو مستخرجن سو زائد دو اشیعی نی او سه باقی پری خودل دا پار درستانو چورستو با علماء رازی تحقیق بکی یو مانا او د تاقوم نشی سے پریاخذن اعتراض کو ان کو دوبارہ خلق بے اعتراض کے جوابنا وہ کلا سلسلہ میں جاری تول کھپمان دی جے اعتراض نہ جواب نہ کو خبر بان کوئی شے بیاراگ رسد دینہ خطیب دا خبر ہمن نہ کھڑیا بیاراگ باز من تاخرن جنی اگے چرسد خطیب نن وایگ شت د علم نہ برخ اولوم الحدیث مصطلح الحدیث منجمک القاضی عیاض بدیف فن کی کتاب باریک لطیف معنی باریک یعنی باریک نوکات بگ نومی کی خود ال او دارین ابو حس مے جی یا مے نشی ورسوی دیر ار نو ذلک ال یوجز نومی کی خود ما لا یسعوا محدثہ جہلهم मतलब یې څه کتاب چې توا نلری محدث د بی خبره کېدو ده یې نه مناسب ندی محدث لرا چې ځان بی خبره کېدې کتاب نه یې ډیر کتاب ده هر محدث سره علم چدا و ګوري او همثال د دې کتابونو تصانیف یې کتابونو په ریفن کې هغه چې مشهور دي نورم هم لیکلي دي و بو ستت تفسیلنم اوګدوګ دلکل شوی دا اوګدو ولی ی توفر علم ها چی پوره شس علم ددی مصطلح او اختصارم شوی چې اسانی فهم ددی تر دې چې راغی حافظ الفقی تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح عبدالرحمن الشهر زوری نزيل دمشق ابن صلاح ذكر مقدمه لك جمعه كلا كله جدي اختیار تدریس نوبرزي دون دا تدريس تحديث پا مدرسة عشرفية کی سي جمعه كلا كتاب ددو مشهور پا مقدمه دا ابن صلاح باني فحظا نزايد سيزون اتنه لره كلا تحديب دون نزايد سانگه فنون ددو یعنی اغه اقسام د دي مصطلح الحدیث او املاء کردل رشه ان بعدشن اني لګ لګ د درس په اساس د درسی مجالس وو د دې وجه نه حاصل شوه ترتیب د دي مقدمه ابن صلاح په وجه مناسب سره ځکه درسی املا او په دی کې سره تقدیم تاخير رازی تصنیفی طریقه ونه او توجه وکړه په کو خود خطیب چرا تسن سوجدا جدا جداو. نو جمع کړه هغه متفرق مقاصد د خطیب د کتابونو یو ذکر خطیب کتابونو کې جدا و وځن نو دره جمع سره په مقدمه کې او زمې کړه دې خطیب د کتابونو فواید او تا نورم نوخه فوایده قیمتي فوائد فی تمام فی کتابه نجم ایک بفل کتاب کیڑا چتس نہ سو پنور کتابوں کے خوارو واروں پنور کتابوں کی مقدمہ کے راجم نو ددی وجنا چداٹول دمسل اور حدیث اور علوم الہدیث فوائد پڑھی کتاب کے راجم شو نو ددی وجنا کھتا شو خلق پڑھی بانی یعنی سمانہ متوجہ شو اور وان شو بھی سیره دغه پته لري هغه انده د پړه وانه نو نن شيش مارلي کم نازمن له چسونه ډير نظم کوون کي د دې مقدمه ابن صلاح شمیر نبار دي نو او سونه مختصرن اختصار کوون کي دي دي ومستدركن او سونه ډير اضافه کوون کي لري په دې مقدمه باندې او سونه ډير مختصرن نہایتي کم کون کيني و څو نړیر معارضين اعتراضونکو سره مقابله کون کيني د لابد دي مقدمه و مونتسو څو نړیر ددي معاونين د ذری طرف نجواب کړی د معترضینو مقدمه دونه مشوره شو په اخلاص لیکلو نو چا څو به صاحب کسانو نظم اختصار مختصر چ الفاظ او مدلول ډیر باندې لرکه او مختصر چه سنگ د دق عمر مطلور باین دلالت کی زیاد بانی نکی موقت اصار دق اوس خلک به اتراز کی معارض بیده ده بل طلب تب جواب که ام دق سیوشواشی پا ابن صلاح مقدمہ بانی چا زائد چیزونا دا کھڑی استدراغ دلتا پا مانا دسا زائد مسائل چا اترازونا پی کھڑی چا پی جوابونا پی کھڑی چا پا نظم کی پیشکلے چا پا نصر کی پیشکلے او نثر کې خلاصه مقدمه ابن سلاه نهفته الفکار خبرونه وښي شوې کوي او په نظم کې الفیه د ইরাکي الفیه د سیوتی او غیره اوس له وی چې دا کتاب ماولي ولي کول او شرح میولي ولي کړه وای کومسته دواي لګاسې مسان تپو سو کومانه دا سبب د کتاب متن النحب او د نزهه ذکر کئ بازی رونو ني چې مختصر کم خلاصه کم د دې لپاره هغه ضروري من ذالک د کتابونو د متقدمینونه دا محفوظ منهن منه اصالتا محفوظ منه اصالتا یا ذالک اشاره مقدمه د ابن صلاحتا ثانیا قربان ثانیا قربان صحیح شو نوما مختصر کو دل په سو پانو کی باری کو کینو مې کې حضور ته نحبت الفکر نخطوي چونشويته غورا فکر او فکر توي چونشوي فکر غورا فکر او دا ومنه چې په سرو باندې سره لیکینو کمه دروستو مزایرو کې بتاجو غورا علوم الحدیث کی مصطلح اہل الاثر معنی علوم الحدیث کی پداسی ترتیب ایب تا کر تو چہ ناشنارې نو ویلې هر نبی مې وی باکری تم سوې ودا دښوی تاسی اسم پدې خوشاله کې ودا خوشاله شه دی یعنی یو نو ترتیب مې ولا ورکو ناشنا او یو لار ده انت حج تو دا هغه مخکله لار اختیار کړی ده منهج نه دی لار واضحه ده چې واضحه لار می اختیار کړی ده سر د دین چه په وسکوړې ودی دیتا من شواری دل فراید دا تسنس یکتا مرغله رونه دا هو ترجمه شو او دا اذا فد قبلی د صفت نه موصوف نو څنګه وکی اکه شي کای فراید شوارید فرایید شوارید یلکه تریوان دیکې دا مباحث تشبیه ورکه د ملغلو د او بیا د دې تشبیه ورکه لسه تریندا سرو سرا ځنګلی سرو سرا جانور ځنګلی جو جانور نه داولی داغې نیول دا مشکل دی دلته یالته یالته خور وری کن دا قیمتي ملغلي شيغه مسائل د دي علومه الحديث دي دا تس نسو کتابونو کې نو دا کار کول ډير کارو کار نو ما سي چلو آسان مې کړو ايک تام ملغلي تس نس مې زم مې کړې اوس وله کې چاته کتاب ته عزت کړي مخه مقدمه ته وسا بل واسطه خارزه و زوائد الفوائد کې موږ څه غوښیږی هغه فوائد چې زیات دي په اصل باندې مقدمه باندې مخکوند کې زیات حد څه خبر باندې پوښې اوس صدا می وکړو طالبان بیا شو کړل دي خو نه کلاري ما متم جمع کوم نو جواب می وکړو جواب می پس څه سره ورکوم سوال کړه ما جواب پس څه سره نو بدل فکر میولی کنو جواب شکن دای غختلو نو دوباره بیا چل شروع نو بیا شوق راکو ماتا ترغیب دویم زل چیزو که دم پدیبانی و شرحا اینی اولیکم پدیبانی شرحا داسی شرحا چپرانی زیر رموز داد آباریک اشاری داد آو کولاو کی خزانی دادی دادی نخبی اوولاً وبيزات مقدمه ثانیاً وبلا جدول ماخوذ منه د دې اصالتہ اره ما ته خبر پوښی صحیح شو. او واضح کی هغه چې پټ دي په ابتدائی طالبانی من ذالکہ د دې خزانه او غیره یا من ذالکہ د دې نهبی هغه پټ راځن بل واسطه د مقدمه تیکشو نو جواب می ور کو دتم جواب می ور کوم پدې کتاب باندې اله سوالی دغه او مختل د تعالیک ته 112 پدې عمر چې درشی پد غلارو کی زمانه موم د محدثینو وصل الحدیث لیکلو کې زمانه موم درشی د دا لوی شان دې د ان کې ساری نو کوشش میکړه په شرح د دې کې په ایزه او توجیه قدید امانو توجیح مکلی چدای مطلب زدائی مطلب دے اے لفظ آڑاولخ پل مانی تا چدا مطلب زدل تا دا مطلب د زکا تولی تے وئی کنا او خبردارے مکلی نی پاگا خفا ایدد اگا پٹو زوایا گوٹو نو کی جی پراتو پاگا سیزون روانے تے خواہ گوٹ گوٹ کے پراتو شاید سی زکا صاحب داولا دلیل جکر که صاحب البایت ادرابی مافی کتاب مطن ما لکتا لنه قدیزه خوبیدن قبل شاری نویزه خوبیدن ما رضی نواندا او ظایر شما تا راول درش پداسی صورت بست تفصیلی اگد حلیق چغلائی کی ودم جو ها او دننا می کدا مطن توضیح من د شرح د دې کې توضیح شرح د دې کې دمج وې شته دا نه کړ ادا برات الاستهلال ته اشاره د دې کې ورسره دمج الحال حاضر دي مدبج عربانه پیګی کنه هغه ته په اشاره کې برات الاستهلال کوته پیجنې خطبه کې داسې باریک اشارات چې هغه موشيري مقصود ته الله سلام الف موافق یعنی برابر واختیار کړی مردا دا طریقہ ډېر لګ تلون پریوانی اے خلق متن بر ذکر کې شردا ځان لدی ګرو ما په کې ګډ وډ کړی نو دام یو کمال لوي نو زوین طلب کوونکې ده الله نذر توفیق فی ما هنالک تداوز ال خبر اوس مونږ اله کتاب تر رسیدو زو مونږ مقاصد انشاء الله سبا چې وایو چې به په تاسو لګیم نه هوڅو نه قیمتي په دې کې وحډې